Allora, la festa si svolge in, in uh, contemporanea con quella di San Giordi, che è la festa proprio del libro e della rosa che c'è in Catalogna, oltre ad essere la giornata mondiale del libro per l'UNESCO. Quindi diciamo che è semplicemente una maniera amichevole e in allegria di passare una giornata a e ricordare l'importanza dei libri. Noi lo facciamo in gran parte con piccole librerie e quindi anche di sost il sostenere le librerie indipendenti della città e del territorio. Ecco, questa festa crea anche tanta rete fra appunto le piccole librerie indipendenti che che citavi tu perché sono veramente tante e crea anche un punto di di connessione fra fra tutti voi, immagino. Sì, sì, sì, è stato bello che dal poco prima del Covid in poi abbiamo iniziato tra varie librerie a sentirci, a confrontarci, ad aiutarci l'un l'altro, prestandoci anche libri all'occorrenza o organizzando tour di presentazione insieme, quindi sì, è una una bellissima occasione, non sempre succede in altre città, quindi siamo felici che che a Bologna ci sia questa rete. Ecco, parlando un po' degli ospiti eh, presenti a questa edizione che ricordo sarà questa domenica, il 21 aprile, appunto a Porta Pratello, non possiamo non citare per primo il nostro direttore Alessandro Canella che sarà appunto uno degli ospiti eh, presente al San Giordi per presentare ovviamente il suo libro Onde ribelli. Onde ribelli, sì, sì, sì, perché dovendo parlare il 21 aprile cade anche con l'anniversario della liberazione di Bologna, esatto. mentre quello nazionale è il 25. Quindi abbiamo deciso di affrontare un, una serie di presentazioni che in qualche maniera potessero rispecchiare questi giorni, diciamo, di resistenti, diciamo così. E quindi Underi belli ci sembrava un libro molto interessante in quanto racconta proprio la storia delle radio, ma soprattutto delle radio libere, delle radio che hanno avuto dei risvolti nel sociale, dalle lotte dei braccianti e quelle dei getti alla famosa radio di Peppino Impastato, quindi la lotta alle mafie. Canella presenterà insieme a Valerio Minnella di Radio Alice, tra le tante cose proprio per rimanere in un ambito più locale bolognese, anche se poi è stata una radio famosa a livello nazionale. Ecco, citavi che c'è un po' un filo rosso che avete eh, seguito per la scelta di qualche libro sulle resistenze, diciamo così, eh, oltre a quello di di Alessandro, quali sono gli altri se ti va di citarli? Allora, sì, dopo l'incontro di Alessandro quello delle 19:45 che conclui e la giornata. Invece prima abbiamo alle 14 viaggi di carta, che è un romanzo edito da Eocon Rocco Pinto, che è un libraio di eh, Torino e anche lui è libraio di una libreria indipendente, in questo caso scrittore, dove racconta proprio attraverso questo viaggio la storia e l'importanza delle librerie indipendenti, quindi di come possano essere dei fari sul territorio ed è anche una maniera è uh, simpatica per poter fare educazione a questo tipo di libreria e quindi poterne parlare con il pubblico presente. Oltre a essere il libro stesso una mappa di una buona parte delle librerie indipendenti che ci sono in Italia e all'estero, quindi essere una maniera simpatica di di andarseli a cercare, a seguire ci sarà la presentazione del libro di Chip di Sobbedite con generosità di People e quindi si parlerà dei dieci anni dalla nascita di Chip, questo collettivo questo progetto eh, di arte pubblica che ha a Bologna proprio il suo fulcro e alle sei e mezza invece ci sarà Marta Stella con il suo romanzo per Bompiani Clandestine, il romanzo delle donne quindi si parlerà di, que di questo romanzo che racconta come se fosse l'epopea delle donne e la storia del femminismo attraverso tutta una serie di personaggi la mattina invece abbiamo due incontri dedicati all'infanzia proprio per aprire, per far sì che ci fosse una serie di laboratori, delle letture anche legate a questo. Bene Giorgio, ricordiamo ancora una volta il 21, quindi questa domenica dalle 10 alle 21 di sera a Porta Pratello, che si trova ovviamente in via Pietralata 58, in pieno Pratello appunto. Grazie mille per averci ospitato. Grazie a te Giorgio. A presto, ciao.